Yeah. Nothing at all Perfectly packaged No distinguishing features You plastic fantastic Pretty little creature They want it right now Right now Don't know what they want But they want it right now Don't know what it is, but they want it right now, yeah, they want it right now. Ma a 2018. március 26. a hétfő, van a idő 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfei Öncsi. minden, amit azaznak volna tudni kell. Vagy érdemes a Hallgatók és fia János még kampányüzemmódban dolgozó műsora, amely 14 éven aluljaknak nem és feletteig csak igen korlátozott mértékben ajánlható és ajánlatos. A fél nyolcig terjedő idő az a miénk, azt csinálunk vele, amit akarunk. Fél nyolckor felhívom Siffer Andrást, nyolckor felhívom Szigetvári Viktort, utána felhívom Várnai Lászlót, majd Tóth Csabát. A mai vísa nagy valószínűséggel 9 órakor fogja magát és véget ér. Itt hívom fel szíves hogy ma nem. Tehát ma nem, de holnap igen lesz nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában. Bakáccsal Filipovval, önökkel is felteltem velem, és nagy valószínűséggel ez az utolsó előtti alkalom lesz. Mármint ebben a fél évben. A fél évet kiterjesztően kell értelmezni, ez azt jelenti, hogy nagyon messziről jött emberre, nagy valószínűséggel, szeptember legvége előtt vagy október legvége előtt már csak egy alkalommal kerül sor, bár a pontot az íre április 9-én fél nyolc óra után fogjuk kitenni 06148909999 és 0636771161 ezen a két számon vagyok elérhető én éppen magammal küzdök, így aztán különösebb téma, javaslatom, ajánlatom nincs. It's rising the food, all things that are, are And the and I think my head is burning, in the way I'm yearning to be done with all this measuring of food. of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told and I'm not ready a választások előtt a mai műsorral együtt még nyolc az utána lévő műsorokkal együtt még 13 műsor. beleértve minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezen a héten kedden szerdán csütörtökön van még. A jövő héten kedden szerdán csütörtökön pénteken van még. Kampány készülő keyfe Jancsi. és egy. valamit közölni szeretnének velem magukkal bárkivel. A civilapája a felvételén bent volt egy kutya a stúdióban. Jól láttam? Igen. Milyen szépen a. Ez kinek a kutyája volt? A Schwabijé. És oda behoz, és leültet, és ott csöndbe volt végig. Hol igen, hol? Igen. <gül> Na no, csak szoktam nézni, amikor vége van az adásnak, és megy még a kamera, hogy ott maradnak, még beszélgetnek, vagy vagy egyből szorálnak, és uh, kiennek, és akkor lehetett látni, hogy ott simogatja valaki a kutyát, kommentálat Ez azt jelenti, hogy nem szokta nézni a heti naplót. Azt nem. Akkor láthatnám máskor is. Jó, akkor majd nézni fogok. Hát, ha ezért. Ha már ATV, euh, akkor azért ez euh, az nehéz szó nélkül így hagyni, ami ennek a Frizbinek a Deutsch Tamással készült. Hát! Ugye a történet az állítólag úgy van, hogy van egy felülvizsgálati joga a szerződés alapján az ATV-nek, amire nem volt tekintettel hajdú Péter meghívta a Deutsch Tamást. Ezt nem jelentette be, ez valahogy kiderült. Talán az átvételnél Akkor szó érte a frisbee háza elejét És akkor kicserélték Dajc Tamást L.L. Juniorra Amiben nem csak az volt az érdekes Hogy ugye ők ketten teljesen csereszavatosak. Hanem azt, hogy füle le, fell Péter azért azt gondolt Hogy csinál egy felvételt L.L. Juniornal Hátha Azt hiszem, mindannyian jobban járunk, hogyha én ehhez nem fűzök kommentát, bár a hír önmagáért beszél. A hír csak akkor nem beszél önmagáért, hanem igaz. Ha azt kérdezik tőlem, ha már muszáj, hogy ez ügyben, ha már egyáltalán, kinek a pártján állok? Azon kívül, hogy általában az igazság. És ez két emberre korlátozódna, Hajdó Péterre és Németh sziládra. Akkor szeretném elmondani önöknek, hogy minimális gondolkodás nélkül német szilárdot választom. Ha az a kérdésük, hogy volna olyan szituáció, amikor ellenkezőképpen döntenék, arra azt tudom mondani a miniszterelnök után szabadon, hogy igen, de akkor várjuk meg, amíg elérkezünk ahhoz a híthoz. Neve? 06148909999 és 0636771161 7 óra múlott 13 perccel. 06148909999 és 0636771161 Bármilyen témában. A bármilyen témában, az azt jelenti, hogy bármilyen témában. Kutyától a... A hétvégén láttam a láthatás civil francia filmet. Hárman voltunk 3600 forintért. Ami azt illeti én a saját 1200 forintomat így utólag nem szívesen adnám még egyszer oda Vagy akkor is át kellett volna gondolnom De ez volt a kérés, hogy ez egy jó film, jó a vízhangja Nézzük, a vízhangja, az lehet, hogy jó A Tabán moziban volt a film megnézése Az egy nagyon érdekes mozi, mert van -e egy ilyen külön terme ha az embert átvezetik egy bizonyos időpontban, tehát akkor azt mondják, hogy induljunk el, akkor az ember az az azt gondolja, hogy egy városnéző túrára indulunk. Engem eddig még semmilyen intézménynek a hajában, nem invitáltak arra, hogy akkor most induljunk. Belejött, vagy kérdeztem a jegyszedőktől, hogy be lehet -e menni, és akkor egyáltalán nem mondták azt, hogy majd rövidesen ismét mindenkinek fel kell benne a kapátját. Jut eszembe most kettő fok van, tehát olyan nagyon meleg nincs. Persze ez mondjuk uh, van olyan norvég számára meleg lenne, de még nem vagyok norvég. Átmentünk egy másik terembe, amely pofásnak pofás volt, csak vagy a csatorna, vagy a központi fűtés, az úgy önálló életet élt. És az ember nem tudta, hogyha különböző zajokat halaszt a csőrendszer adja, vagy a film. Néha a csőrendszer egyébként, vagy a csőrendszerből jövő hangok izgalmasabbak voltak, mint a film De 6 óra 16 perc után egy órával Figyelj, Átáv nem lehet átállítani ezt a 6 óra 17-et? Ennél több rossz májuságot nem akarok megosztani önökkel 0614890999 És 0636771161 Tényleg láttam Scarlett Johanssonnal is egy filmet az HBO-n, az egy kicsit még annál is rosszabb volt, de azt legalább az otthonomban szenvedtem el, és ha föl akartam állni, akkor fölállhattam. Ez moziban antiszociális viselkedésnek számít. A B. András kutyáján kívül más érdemleges 0614890999 és 06367161. A reggelt kívánok, szia Nekem a e, két kétfarkú kutyapárt szoproni képviselőjének a 5 perces kockodácsolása tettet legjobban az M1-en. Nem eredeti beláttam hanem az interneten. Hát ez nagyon nevetséges volt. Hát szerintem is nevetséges volt, és ami nevetséges, az nem mindig jó, de hát 5 percig kockodácsoltak, azt jó napot! Én mondtam önöknek, hogy Orbán Viktor és zenekar a kamas csinál belülem, ez is néha pozitívum, néha nem De hogy az egész országból infantilis csinál Vagy annak egy jelentős részéből Engedjék meg, hogy én arra ne tekintsek pozitívumként Akkor sem, hogyha azt a két falkó kutyapát Ha önök vagy én produkálom Én megnéztem ezt a produkciót Egy idei csodálkoztam rajta Aztán kényszerből elmosolyodtam, És aztán rám fagyott és nem azért, mert nyitva volt az ablak. Szigetvári Várnai Tóth ez a mai összeállítás. Holnap este fél nyolctól nagyon jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, amelyből még egy alkalmat tudok ígérni biztosan, már amennyire bármi biztos lett ebben a kivabrált életben. A maival együtt 8 a mai nélkül pedig 7 időle bonyolítású Választások előtti, keyfejöncsi, minden nap ki... Minden nap, mit akartam mondani? Kísérleti műsor. Minden nap utolsó adás. Ez nem hozzá hozzátenni. Ó, soha panasz. Dugó, nem parafaj borul ték három 4 fok. Ennek állítólag a duplája lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, Orván Péter. Hát az a finom kis, hogy mondjam, picska, amivel befejezted a szombati műsort, az mindent megért, és főleg rangos kapit éreztem, hogy ő az adást, amit mondtad, hogy érezted, mindenki elmegy a szavazni, mindenki mondta, igen akkor mondtam, akkor remélem, nem egy német szándor is, és német, német szilád is. Ez, ez egy olyan egyórács előadásra léptől az a félmondat, gratulálok. Nem tudnám magamat idézni, valami hasonlót mondtam, a rangosnak tényleg tetszett, kivételesen nagyon együttrezgés volt a hölgy, és köztem. A többiekkel ez mérsékeltem volt így. Én elmegyek szavazni. Életben maradok a műsor folytatásával a kapcsolatos terveket a rádió velem. Én a rádióval a csütörtökön fogom megosztani. Ezen a héten péntekig minden nap, a jövő héten hétfőt számítva minden nap. A kilencedikével kezdődő héten minden nap. A 16-ával kezdődő héten már csak pénteken, tehát 16-án, 17-én, 18-án és 19-én nem. 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. Bármire. a tavaszra öltözködik, tévedni fog. 6 perc múlva lesz fően 8. 06148 és 063677 Hogy ki mire szavaz, arra nagy valószínűséggel a jövő héten csütörtökön kerítek sort. Then I hear them be on them. I guess you better turn the volume down so you can't hear that. poo. Suppose you better change the channel. Might put the children off there too. The revolution, it will be televised. You could choose to watch or not. But if you are as tough the safety of your sofas. There won't be much of a revolution to watch There won't be much of a revolution to watch Még, hagyd, eltűnjön, Kulka János énekel. 061-48-90-99-09-06-30-677-1161. Figyelek abba, mire. Bármivel kapcsolatban. Kegyetlen kérdező, hogy te miért nem, és én miért nem. Kérlek, ne menj Ne még ne menj el. Kérlek, ne Nézd, itt egy gyöngy onnan onnanhol soha nem esik eső. És nézd a sok kincs, mint tiét, ha kéred, jémánt koronát, a holdról lopok ér. Egy országot veszek, hol a szellem a törvény, a törvény a király, és te a királyné, Kérlek, ne menjél! Hallod, ne menjél. Nem még nem el. nem még nem menj el. el kell mondanom még egy szép mesét, amit más nem ért, egy királyról, kit mindenki elhagyott, nem vár semmit már, szíven megfagyott, de rátalált valaki. És most újra hé, újra fájtól szeret úgy, mint rég, kérlek ne mennyel, nem én, ne menny, nem, nem. kérlek nem. Nem tört ki rég a tűzhányó már De forral a Senki bent Senki? A, kégetrét, a mai nap betelefonálós része Akkor véget ér, ha senki kell, egyszer lehet még Ne felejtsék, holnap este <coughs> Tehát nem ma, hanem holnap Nagyon messziről jött ember Bakács a Filipovval, önökkel és felteltem velem az Akvárium Klub volt lakájában fél nyolcsorai kezdettel a belépés díjtalan, ez a belvárosban van, tehát nem ma, hanem holnap 27-én. Ne menj el! Kérlek, ne menj! 06148909999 és 0636771161 utolsó felszólítás. Most már nem sírok, nem is beszélek, csak ide elbújok, hogy még lássalak. Táncolni, örülni, Hogy még hajjalak, Dalolni, nevetni, Enged, hogy Igen. Jó, Engels. E, igazából már nem most, de, Talán egy hete is, egy Két hete is azon jár az agyam, Hogy ez a kaposvályi Polgármester nem szívesen mondom, Mert nem, én úgy érzem, Hogy nem kéne. De ez a kaposvályi polgármester, e, beépített volt, amit eh, hát most mindenki úgy ítél meg, ahogy gondol, de azt gondolom, hogyha valaki az 50-es, 60-as években építettek be, akkor biztos, hogy nagy ráhatással lehettek az emberre, hogy kénytelen volt elvállalni. De hogy valaki a 80-as években, amikor hát én már nem emlékszem, hogy akkor nagyon-nagyon rossz világ volt, hogy akkor beépített ember ezzel megzanúsítják, tényeket mondana, ő nem megy a a levéltárba is szedi ki az összes anyagát, hogy lámlámi meg a semmi sincs. És ezt az embert a Fidesz fölmenti, ilyenkor az az érzésem, hogy valami van mögöttet, a történet mögött, amit nem tudunk, és amik, ami talán szörnyű, mint az egész. Lehet. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-nyalás összekeverten. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelme. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli musolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők,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 És a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a sztrázsát. Jó reggelt, lehet? Hogy tetszett a becs? Háj Istenek, nem láttam. Nagy szerencséd volt, én nem láttam végig, amit láttam belőle. Na, nagy, bizony. Éppen osztálytalálkozón voltam, 40 év után találkoztam. Elemi iskolai első másikos osztálytárságban, úgyhogy ez azért feladírta azt, hogy megnézzem. Majd, majd uh, holnap. De hány éves vagy? 47. És jártál iskolába? Hát első-másodikban Angyalföldre, a Panónia-Korajkászló utca egy. Uh -huh. uh -huh. És akkor elköltöztet? Vagy miért mentél másokat? Elbizony. Hát azért már a szüleim átirányítottak. irányítottak <gül> Szemre utcán, ahol belvárosul. És aztán hova jártál? gimnáziumba. Berespanel. Én a Szemere utcában születtem, de ott nagyon rövid ideig laktak a szüleim, mert hogy oda először, mm -hmm, és aztán mm -hmm. átvitték oda, ahol te jártál. Én a Sziget utcában jártam, oda a Krezgéza utca magasságába, ahol van a, a bella volt az igazgató, igen, igen. és engem onnan negyedikben vettek ki a szüleim, mert úgy gondolták, hogy az én karrierfejlődésemhez az apácsa jobban fog, hogy a nagypapám mondanás, ja. makkolni. ja. Hát, a bizonyos szempontból, jobb bizonyos ja, szempontból. A pácaitól írtóztam a legjobban át. A Nekem nem volt választási lehetőség. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. De hogyan írtóztál? Honnan voltak ismereteid? Hát az, hogy az a gyakorló gimnázium, meg ilyen versenyistáló, sötődés, a versenyistáló volt, hogy csak... Na. A, ver, a veres párni nem volt az? Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem. És az első második osztálynak e, volt most, illetve azoknak, akik 8 végig végigjártak, adnak volt akik most. Akik igen, csak én nem, igen. Így van, így van. Így van. Neked, ez egy érdekes flash volt. Neked aktív emlékezeted mióta van? A kettő éves korom óta. Igen. Úgyhogy ez vicces volt, én mert én emlékeztem, én emlékeztem a legjobban ilyen első második osztályos történetekre. Semmi. Az ége jött a világán. Akkor szerintem még fényképeim sincsenek ebből az időszakról. Hányan voltatok? 15-16 nak se számoltam. Az összlétszámhoz képest ez azért csökkenés, mert nem volt kedvük elmenni embereknek? Hát Ebben a kolasztályban a... a meghalás még nem divat. Jót kérdezem, mert a... Hát itt ugye megvallom őszintén teljesen, pontosan nem tudom, Általános iskolásban még 8. osztály, ahol később jártam ott, volt két évvel ezelőtt osztály találkozunk, nem emlékszem. Jimiből hál' Istennek egyáltalán nincs, de ettől függetlenül például a gimnáziumból tudom azt, hogy van olyan egyre alattunk lévő osztály, ahol már 3 4 meghaltak. A Facebook ugye felhozza azokat az embereket is, és felajánlja, hogy az ember neki boldog születésnapot, a igen, igen, Nekem igen, osztálytársam igen. volt a bekeri Iván, neki most van, vagy volt valamikor a születésnapja, de az Iván már réges-rég nincsen. Igen, Nekem ő igen, általános iskolai osztálytársam igen. volt az apácaiban. Uh -huh, uh -huh. És milyen volt a hangulat? Már mint most? nem ez vicces ez, ez, ez, ez volt. Az egy ilyen ez az, az, az, azért ez egy érdekes időutazás könnyen <gül> szót értettél velük? hát tulajdonképpen igen ugye van uh, egy-két ember akikkel én azóta is így többé-kevésbé kapcsolatban voltam vagyok tehát mondjuk az nem volt ilyen nagy meglepetés, de de aztán így oldódott az összességében is a hangulat veled könnyű szót érteni annak, akivel te egyébként nap mint nap nem találkozol? Hát erre most nem fogok tudni neked választani, mert ez attól függ, hogy egyébként tök ismeretlen... Mennyire tök vagy egy diskurzi, Nem, -e? nem mindig, ez, ez teljesen szituációfüggő. szituáció, függő. szituáció függő. Megérintett e, valami ezen a szombaton? Hát persze, hát nyilván mondom, tehát nekem annyival volt ugye még nehezebb, hogy ők az a a többségük együtt nyomta, meg, meg meg utána volt már ilyen osztálytalálkozó szansz, nekem megmondom, ez ilyen négy év. No, azért is évt kérdezek évt évt. ennyit, mert e, vélt vagy valós sírelmeim okán én egy ideje úgy döntöttem, hogy egyáltalán nem megyek ilyen eseményekre, miközben például az apácsa is osztály. No, az valami kirándulást is szervez májusra. Nem, figyelj, nem, jó, ez hát fülyesék. Hát ugye ideknek meg az egyéni történetei, én így döntöttem. Hát az, nem tudom, nekem gimiben meg, azért nincsen, van rendesen öt évente osztálytalálkozó, de mondjuk az osztály felével ilyen majd, hogy nem napi szinten kapcsolatban vagyunk. Tehát az meg egy megint más történetei. És az hogy létezik? Hát úgy, hogy. De az egy baráti hát, társaság maradt, vagy van valami hát, majd, hogy nem. Történés? Volt, hogy nem, hát itt ez, ez, ez így fennmaradt érettségi után. Jó, a, ami a, a gimnáziumot illeti, ott a spér, sportsérülésemet leszámítva, ami azért akadályoz, ugye ez az én sarkam, amit mutakkor bokának mondtam, hmm. de hangodítanál, hogy kiavított, az, az azért is létezhetett, mert hogy a párhuzamos osztályóval nagyon sokan jártak, én cés voltam, aztán ők ásak, akik ott fociznak, de ők ott fociznak több mint 40 éve. Lassan 45 éve bérelve a tornatermet. Hát jó, kimaradt ugye az izé, a, a honvédség, de, de azért nagyon összetartó társaság. Na, szóval mondom, ez ilyen, ilyen... Miről beszélgettetek? A jó ég tudja már, hát egyrészt ugye nosztalgiázás megy ilyenkor ezzel az össze ez tök természetes, akkor, itt én... Van egy, srác mondtam, hogy ott van egy-kettő, akivel azért én azóta többé-kevésbé valamennyire így tartottam, tartottuk a kapcsolatot, van egy valaki, akinek így a ö, családját én amúgy máshonnan ismertem, és akkor én, én kérdezgettem arról, akkor, hogy én ott voltam, ugye természetesen rögtön szóba került a politika, meg a választások, ö, nagyjából így. Meg akkor egy valaki hozta a kutyáját, akkor az külön sóműsor volt ilyenek, tehát semmi, semmi. Visszatérve a focivöcsöre, az miért van, vagy ez természetes, hogy az egy külön só meghallgatni az edzőket gyűzelem, vagy vereség után, vereség után még inkább, de az az érdekes, hogy, hogy a nálunk dolgozó külföldi edzők másodpercek alatt magyar edzőké válnak, bár nem tudom megmondani, hogy Olaszországban vagy más <gül> ugyanígy nyilatkoznak-e, de nagyon vicces. Hát a bullshit úgy látszik ragadó, bár azért mondanám, hogy amikor még ez nem ilyen tévés sajtótájékoztatóként ment a meccsek után, hanem a népsportban Igaz? voltak. Igen, hát, módot... uh, igen, Igen, 80-as években már ugyanez ment, tehát én emlékszem, de verebesnek külön meccsei voltak a sportolvisságírókkal a mérkőzés utáni nyilatkozatok kapcsán. Tehát azért ez egy, ez egy, ez egy régebbi történet, de azt gondolom, hogy ezeknek az edzői nyilatkozatoknak a színvonalára a sokat elárul a sportág moráljáról. És mi árul el, ez egy merész ugrás, de azért talán vehető, azon politikusoknak a megnyilatkozása, akik valamilyen okból szeretnék elérni, hogy az érdeklődő sajtó az ne legyen jelen az ő eseményükön, és a legkülönbözőbb kifogásokat találják, a legkülönbözőbb kidobó embereket állítják a sajtó elé, én ezt nézem a tévében, el sem tudom képzelni, hogy hasonló szituációban én mit cselekednék, mert én nem biztos, hogy jót állnék magamért, ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy sikerre tudnám vinni a dolgot, de nézem, is, olyan az egész, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát néztem ezt a Tasó Lászlót, ő senget, ez a 24.hu-n volt. Ez a vámospércé, igen, igen. igen. igen Tasó László aktívan fogja, és mondjuk. Te figyelj, azért gondolj abba bele, hogy mondjuk téged nem engednek valahova, be, de ezzel párhuzamosan kiviszik a te ami ez azért mégis más ne nyúljon. Szóval Ebben van valami. én nem tudom, szándékosan keresném a jelző szerkezetet, de nem találom. Most egyrészt kereshetünk jelző szerkezeteket, leginkább a szülő és jelzőlik, tehát amikor mi is volt ott kérve a választási nagygyűlés, politikai nagygyűlés, igen, a álmospért sem. És akkor nem engednek be embereket, igen, ö, kereshetünk különböző jogi fogódzókat, hogy miért abszurd és lehetetlen ez, amit mondanák, de, de leginkább ezek a közjátékok is azt erősítik, hogy egy olyan választási kampány van. Én szerintem egyébként ez egy 90 óta követem mindegyiket, és ennyire alacsony szintű, ennyire szimulatlan választási kampány szerintem egyszer sem volt, hogy gyakorlatilag a történet arról szól, hogy a kormány oldal letett arról, hogy bárkit meg akarjon győzni az igazáról azokon kívül, akik már egyébként ott vannak, mint ahogy az ellenzéki oldal is letett arról, hogy egyetlen kormánypártit meg akarjon győzni arról, hogy hülyeség a kormánypártokra szavazni. Szerintem itt tartunk, és ez Mennyibe a... Mennyiben része ez adnak, hogy a sajtót ne engedjék be? Hát teljes mértékben, miután a sajtónak ugye bár az a funkciója, hogy közvetítse a jelen nem lévő nyilvánosság felé, és ugye ők úgy vannak vele, hogy mondjuk Vámos Pércsen, aki nincs jelen, az azért nincs jelen, mert nem Fideszes. Ráadásul egy 24.hu az nyilvánvalóan olyanoknak fogja közvetíteni, gondolják ők, akik amúgy sem a fiatal. A, a, a, a 24 szabadszni. pont, hogy azt hiszem, az egy másik történet volt, szerintem az a Szabó a, lehetett, a tasók. Nem, hát vámos, bocsánat. Hát jó, de a dolog vért, az, az, hogy a hír... Az a, lehet, lehet, nem, az a tasók. Oké, okay, rendben az az lehet, hogy igazad van az a történet, amiről most én beszélek az a hír esetleg. esett akkor mind a kettővel meg esett. Ugye? Lehet, lehet. Meg, Igen. De mi. De? De mondom. Né, hogy most valami nagyon hülyeséget kérdeznék, ami azért no. mégse az, akkor mit mondasz arra, hogy mit érde van az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van a nevet alsó De lehetne bárki más. Hát egyrészt politikai büntetés, nyilván, mármint a szavazófülkében e, másrészt meg én azt gondolom, hogy itt azért van egy jelentékeny hívzag is, mert a választási törvényben, és az azt körülbelül jogszabályokban azt is rendezni kéne, hogyha a politikai gyűlésnek a fogalma az rendezve van, azaz, amit például egyáltalán nem kell bejelenteni rendőrségen 72 órával korábban, stb. stb. stb. stb. stb. Nyilván rendezni kell azt az esetet is, hogy mi van akkor, hogyha megakadályoznak akár egyszerű választópolgárt, akár sajtómunkást, hogy hogy oda bemenjen. Mert jelenleg ennek a minimális szankciója sincsen meg, és ez így nincsen rengyen. Igen, nincs rengyen, és aztán úgy napirendre térünk fölötte, abban a bizonyodan, hát, hogy uh, másféleképpen uh, kell fel a nap, ami komplet baronság. És a, és persze, de mondom, az egésznek az a gyakere, hogy amikor olyan választásokat rendeztek Magyarországon, ahol az utolsó pillanat nyitott volt a mérkőzés, és Mindkét vagy több boldal tábor, és a többi mindent megpróbált tenni annak érdekében, hogy a ellenoldalról oldalról áthozzon szavazókat, akkor ilyen elősen fordulhatott volna. De itt legalább egy éve nem az van műsoron, hogy a Fideszes meg akarná győzni az ellenzékét, hogy legyen Fideszes, vagy az ellenzéki meg akarná győzni a Fideszest, hogy legyen inkább kormányváltó, hanem. Mindenki őrzi a magáét, illetve ellenzéken belül megy ez a rendkívül gyermeteg játék, hogy egymástól hogy tudnak elhozni még szavazókat, azt a kicsintortát hogyan tudják még tovább szeletelni. Erről szól ez a választási kampány, és mondom, be végül is nagyon cinikusak vagyunk, mondhatjuk azt, hogy szervesen illeszkedik az, amit a solászló tett. Neki ott az a dolga, az van neki kiadva, hogy aki ott gondolom regisztrált Fideszes Vámos Pécsen a választókerületben, azok kellően föl legyenek tüzelve, hogy senkit otthon ne hagyjanak, de legalább még hozzanak magukkal még egy embert április 8-án. Erről szól a történet susz, és téged semmiről az ég egyet a világon nem akarnak meggyőzni. Mit gondolsz a részvételről ezek után? Fogalmam nincs, mert ugye, ha most itt ilyen tudós köz közvéleménykutató lennék, ami nem vagyok, akkor is azt kellene mondanom, ja, már itt tartunk hogy tartunk, valami... akkor Most nem mondhatom meg, hogy ki mondta ezt, mert nem akarom leleplezni, de hangosan kacagott, hogy Igen. ugye a jövő hét után, tehát ugye a, azon a szerdán, ami a választások után van, Igen. Törgyesi Péter az ötvös klubban már hajlandó, vagy ötvös csoport összejöveteli már hajlandó elemezni az Igen. egészet, néhány nappal az esemény után, tehát azért ez a Törgyesi-től egy ilyen rövid távú teljesítmény lesz. Ha? szerintem nem, de mindegy. Oké, okay, ez Tehát a részvétel, Tehát hogy a részvételt a legnehezebb prognosztizálni. Tehát, hogyha visszaemlékszel itt a népszavazásoknál stb. mindig a részvétellel fogtak mellé. Én ezért nem hiszek ezeknek az egyéni választókerületi kutatásoknak is hozzáteszem. Még egy kicsi, mint a 80 ezer es körzetek a részvétel alapvetően befolyásolja ott a végeredményt. Ha nagyon-nagyon megszorítasz, és falhoz szorítasz, hogy mondjak valamit, akkor Nekem a levegőből nagyjából olyan érzetem van, mint 14-ben, tehát hogy körülbelül olyasmi Fogalva kicsit, kicsit kevesebb. Hát az 62% volt, tehát arról pontos fogalmam van. Ez Ugye azért az érdekes, eddekes, mert én a barátnőmmel fogadtam, én azt mondtam 65 alatt, ő azt mondta 65 felett. Akkor Szerintem te fogsz nyerni. Jó. Szerintem te fogsz nyerni. Ugye a legalacsonyabb az, az a 98-as volt, a 58. Tehát az 60 alatti volt, a érdekes mondanán az első szabad se volt túl magas, az is ugye a 14-es környékén volt. A 2002-es volt extra magas. Miért váltott ki belőled olyan reakciót? A válaszoló budapesti baloldalnak, magyar nemzet írás, vagy magyar nemzetben megjelent Róna Péter írás, hogy felkerült a... Ez egy tegnap, ez egy vasárnapi... Nem nincsen, semmilyen indoka. Róna Péternek az írásait én gyakran megszoktam osztani, amit most meg a Péter írt tegnap, vagy én nem is tudom mikor írtam, az, azzal meg különösképpen egyetértettem és fontosnak tartottam. Ennyi, semmi különb. Ha nézed, elég gyakran osztottam meg azért az elmúlt években Róna Péter ide. Nem állítanám, hogy ásatást végeztem. Ennek a mostani írásnak megnéztem a, az előképét a nyugati fényben és máshol, azt ott megtaláltam. Na. A ti ismerettségetek az honnan van? Hát onnan van, hogy amikor nem is az, hogy szerveztük az lmp t egész konkrétan készültünk az Európai Parlamenti Választási Kampányra pont a párt után rögtön egy ilyen rövid 9 kilenc akkor. Hát a Péter akkor már nagyban írogatott sorozatban a devizahitelkézis miatt cikkeket. Fogtam magam is megkerestem. És aztán elhívtam, elhívtuk egy ilyen kampányfórumra. És aztán ott És aztán ott ragadt, vagy ott ragadtunk, vagy nem, nem, nem tudom, hogy kell fogalmazni. De én azt feltételezem, hogy ami ennek az írásnak a szelleme, abban te osztozorul napjét előtt. Hát ez általában így szokott lenni. Nem állítom, hogy nem szoktunk vitatkozni, vagy nem vitatkoztunk egymással az elmúlt hóos már lassan tíz évben, de általában azt szoktam osztani, én nem. A te elhelyezésed, vagy elhelyezkedésed a magyar politikai, szellemi holdudvarban az könnyen definiálható? Hát kezdjük az alapoknál, hogy mit ért ezt a politikai, szellemi holdudvaron? Ugye én most azt a, azt a közeget írom le, amivel kapcsolatban kritikát mondott Róna Péter, ami amihez persze az embernek ismerniük kéne okay. ezt az írást, de most azt feltételezem, hogy ismerik, ha még nem ismerik, akkor majd utána olvassuk. <gül> Jó, ahhoz képest el tudom magamat helyezni, igen. És hol helyezkedsz? Ezt én egyrészt világéletemben bal tartottam magamat, és ettől a magát valamiért bal liberálisnak vagy liberálisnak nevezhető elitista közektől pedig rettenetesen távol. Tehát, hogyha másként akarod megfogni a dolgot, a a kulturális bal, illetve a kulturális jobb oldal egyaránt távol áll tőlem, közpolitikai értelemben, meg mindig baloldalinak tartottam magamat. Szóval én úgy vagyok vele, hogy a XXI. században is főleg itt a poszkommunista térségben a kulturális jobb, illetve baloldal illetve a közpolitikai értelemben vagy jobb és baloldal az élesen szétvált egy És egy szellemi térképen kirajzolható, vagy pedig egy gyakorlatilag? Szerintem igen. Szerintem igen. Hát ugye a másik fontos meccet, hogy a 21. században a, a bal jobb felosztás szerintem ennek van relevanciája, mások szerint nincsen, tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy a magához a globális kapitalizmushoz kinek milyen a viszonya, ezt a tengelyt keresztül egy globális, lokális tengely. Tehát, hogy a szuverenitásról egyébként ki mit gondol. Szerintem ennek is van ma már relevanciája. Ez még a gyerekkorban visszamenő olvasottság és egyéb szellemi élmény? Biztos, hogy megvannak a gyökerei, miért ne lennének, minden egyéb tekintetben, de mondjuk a, az ember folyamatosan érik szellemileg. Sajnálatos módon én például úgy vágtam bele az egész pártos diba 2007-2008-ban, hogy nem éreztem még magamat teljesen éretnek. Az az LMP, ami most van, az a szellemi értelemben, amit te egyébként gondolsz, az lefedi azt? Ezt nem tudom jól megkérdezni. Meg inkább ne is tedd. De amikor benne voltál, akkor mennyire fettele? Hát azt tudom mondani, hogy 13 és 16 között lefette. Ezt én elmondtam akkor a leköszönésemnél. Is. Ez de nekem egyrészt nem kötelességem, mert emlékezni. Jó, jó, csak mondom. Most meg mondom. elhelyezzem, hogy... Én ezt uh, elmondtam, ki tizá... ah, elmondtam a leköszönésemnél is ott a Teméndek interjúban, hogy természetesen, amit 13. február és 16. májusa, júniusa között az LNP a nyilvános térben képviselt, azért én 100%-os felelősséget vállalók vállaltam. <höh> Mennyire tiszta a képlet, vagy mennyire tiszta a képletek e tekintetben a pártok, beleértve, hogy maguk a választók ezt ilyen mértékben, mint hogy te megéled és ö, meghúzod a határvonalakat, nem ígénydik? A probléma szerintem nem pusztán magyar. Tehát ö, a XXI. századi politikában olyan elvágulagos határvonalak és kristálytisztának tetsző identitások mint mondjuk száz évvel ezelőtt nincsenek. Jó, csak Milyen azt lehet tapasztalni, ha... hogy te erre nagyon kényes vagy. De ez az én dolgom. Én ugyanakkor meg de ugyanakkor meg tisztában vagyok azzal is, hogy a XXI. századi politikával mondom, és ez nem csak magyar, nem csak k európai hanem globális sajátosság, a választópolgár érzületek alapján dönt, és a pártok érzületek alapján kommunikálnak a választókkal. Szeretni, nem szeretni ez tény. Ez ugyanolyan tény, mint a globalizáció, amihez nem érzelmű viszonyt kell fűzni. Az, hogy egy érzület, ami a választópolgár számára felfogható egy párt részéről, mennyire Hiteles, mennyire hihető, mennyire, hogy mondjam, nem billeg a kabátta az érzületet eladó szereplőkön, az nagyban múlik azon, hogy egyébként az illető párt, politikai szereplő, mennyiben önazonos saját magával, mennyire koherens belül. De ahogy én ismerlek téged, lehet, hogy most alapvetően félre nyúlok, szám, ez a koherencia fontosabb, mint az érzelmi azonosulás. Én nem értem a szembeállítást elnézést. Hogy az érzelmi hozzáállásban gyakran nem jelentkeznek azok a szellemi attribútumok, amelyeket viszont te permanensen megköveted? Hát az baj, ha nem következik, én annyit állított, próbáltam a állítani. A szimpatizások én, viselkedésében nem. ezt egy tízes skálán most nagyjából hármasra lehetett érni. Most nem fogom megmérni, ezt tisztáztuk a legelején. De nem arról beszél, hogy ez, ez máskor is így szokott lenni. Te elszerű vagy, nem, a választó pedig nem elveszerű. Nem, nem így, nem, de ez, mondom, ez nem, tehát már két manomban örülünk. Hajrá, akkor. Nekem, nekem, annyi nekem annyi az állításom, hogy ami lejön, és nem csak Magyarországon, Amerikában, Franciaországban, Angliában, bárhol, egy pártról, egy elnökjelöltről stb., az egy sokkal, hogy mondjam, összetettebb, absztraktabb szint, mint ami a leírt program. Adott esetben igen, nekem 2014-es választási kampányban nem egy és nem két olyan élményem volt, hogy választópolgár az azt mondta, hogy ő azért szavaz rám, vagy azért szavaz az NMP-re, mert elszerű, mert kitart az elvei mellett. Ha fiala János oda ment volna egy mikrofonnal, hogy akkor tessék már pontosan elmondani, hogy mik ezek az elvek, nem biztos, hogy választ kaptál volna rá. Ezt nem, tudom, ezt nem tudom ezt érthetőbben elmondani. És hogy ez nem... Nem magam úgy, nem magyar nem kárlóta. Nem helyzetre vonatkoztatva leírni a Róna, Péter. Igen. Igen. Beleértve, hogy ez egyféle leirata ennek a kérdésnek. Ugye itt e, arról van szó, hogy e, ki hogyan gondolkodik e, erről a mostani választási helyzetről, amelyben van egy végtelen és reménytelen kötélhúzás, amelynek vannak olyan pillanatai, ahol beszólnak a felek egymásnak, mert hogy érted húzom a kötelet nem ellened, és akkor van egy ilyen... De hogy nem ellened, persze. Ezt mondom, hogy itt már... <kül> történet régen nem arról szól, amit kifelé kommunikálnak, de mindegy. Te ezzel kapcsolatos beszélgetést azzal a bizonyos baloldallal, ami itt meg van szólítva, még folytatsz? Hát kitértünk ez alatt. Hát pedig itt a ö... személyeket, Magyar Bálintól. De is, én nem is ismerem személyesen. Nem. Nem. Nem. Soha nem is folytattam. Igen, vannak viszont mondjuk MSZP-s politikusok, akiket egyrészt én nagyra becsülök, és a mai napig beszélő viszonyban vagyok velük, de szerintem Róna Péter nem róluk írt. Mi hétvőn beszéltünk, amiből az égelyett a világán semmit nem fogok elmondani, ott azért kiderült, hogy van egy másik sífer. Hogy? Hát, hogy van egy másik siffer, mondtam. De ezt ennél nem fogom elmondani, hiszen nem beszélem ki azt a beszélgetést. Csak ennél... most? Semmi, semmi, és most. Akkor nem tudom, ezt most nem tudom értelmezni. Hát Igen. Azt nem kell értelmezni, csak azt mondtam, hogy az a, tehát, úgy, mi, mi aznap beszéltünk kétszer vagy háromszor, egyszer adásban, egyszer Igen. vagy kétszer adáson kívül, Igen. és a két siffer ugyanaz volt, de mégsem volt mondandóját tekintve, minden szempontból ugyanaz. Jó, oké. Okay. <laughs> Hogyan tekintsünk arra, legyen az a kordonbontás, vagy mi az, amikor a köznevelési törvény, vagy nem a köznevelési törvény, hanem más uh, kúria Szóval, hogy most itt a gyerekekkel így úgy, és most visszatérünk tulajdonképpen a tasóhoz. Visszatérünk ahhoz, ahogy, hogy mi az, hogy jogállam, beleértve, hogy zöldön átvegyünk pirosan, nem, hogyha nagyon egyszerűen, tehát nagyon le akarom egyszerűsíteni, legyincsünk-e arra, hogy valaki tesz arra, hogy gyerekekkel a gondozóik tudta nélkül nem fotózkodunk, miközben ezzel kapcsolatban van jogszabályi kötöttség, vagy ne legyintsünk. Hát semmiképpen ne legyintsünk már csak azért is, mert ez részben jogi kérdés, de legalább annyira a, a társadalmi kultúra. Jó, de hát azt kérdezem tőled, hogy itt most Vámos Pércs. Vagy igen. itt most az a Fidesz szavazó, aki látja az amint amint a gyereket fölemeli és magához húzza, az úgy gondolja, hogy ez a jogszabály nem arról szól, mint amit egyébként az ellenzék, annak a balliberális vagy baloldali részete, vagy én gondolok, mert ez így nem normális. A piros lámpa, az mindenkinek piros lámpa. Hát sajnálatos módon kialakult egy olyan mókuskerék, és ugye Róna Péter erről is írt hosszasan, hanem is ebben a cikkben de korábban. Hogy, hogy, hogy a szentesíti az eszközt. Tehát az egyes táboroknak a fanatikusai nagyon-nagyon túlságosan is sok normaszegést elnéznek a sajátjaiknak, mondván, hogy az, az a normaszegés egy magasabb rendű célet szolgál. Szerintem ez a katasztrofális. És ezt kalkulálja már a normaszegű akkor, amikor elköveti? Pontosan. Pontosan. Dehát, ott és múgy, ha itt lenne velünk harmadikként, akkor mosolyogna, és azt mondaná, hogy ez a gyűzelmem záloga, akkor mit beszél össze ez a két hülye hát ha nem is mikrofonba, de adáson kívül feltétlenül, hogy ez már csak így működik, persze nincs igaz? szerintem nincs, mert azért ezeknek meg lesz a utóbb és azt, mondja, azt nem hogy... biztos, hogy pusztán ő fizeti meg ez a, ez a gond és ha azt mondja, hogy ő kiegyezik az utóbban, akkor mit tudsz tenni? Ez nem annak a kérdés, hogy neked most hatalmad áll-e meggátolni azt, hogy a sorászú csak a válogatott fideszes közönséget egy-egye beválmos a kultúrházban. Arról van szó, hogy a, az embernek van önönfelelősége a közért meg önbecsülése, tehát továbbra is te, hogyha mégiscsak a nyilvánossághoz hozzáférő vagy nyilvánosságot alakító ember vagy, akkor is hogyha ez már a könyöködően jön ki, szóvá teszed. A lehető legrosszabb helyzet akkor következik be, amikor már ezeket a normaszegéseket úgy, úgy ö, lehet elkövetni, hogy föl sem tűnik, és szóval sem teszik. Igen, de ez az arany Jánosi ideütök, odaütök, ez a kettős mérce, ez az olyan, hogy nálam kettős mérce, a másiknál nem kettős mérce, és akkor ott állunk, ahol a fake news szakad, mert valójában már egyáltalán nem akarunk egymással szót érteni, miközben pontosan értjük egymást, csak nem áll érdekünkben az, hogy értsük egymást, és ott akkor mi van? Akkor mire alappell az ember? Arra, hogy ahhoz, hogy egy ország élhető és működőképes legyen, és nem pusztán rövid távon, ahhoz kell tudni. Ebben igazad van, de most ez nem az az ország. Tehát azt, azt, azt de, mondja, mondom, a, erre, ott van a siffer, vagy a fiala, és akkor azt kérdezett gyerek, oké, én ezt a palit nem szeretem, leköphetem, én... mire azt mondja az apa, hogy hát fiam, nem illik, de a nagyon akarod, akkor kövd le. És akkor az ember ott áll, és csak reménykedik, hogy egy gyerek de, nem Én Azt tudom neked mondani, amit elmondtam pár hónappal ezelőtt magánbeszélgetésben egy általad is ismert fideszes politikusnak, hogy tökéletesen értem, hogy ők kimatekolták, meg, meg hatalmas méréseket végeztek arra, hogy pontosan elégséges nagyságú táboruk van a stabil továbbkormányzáshoz. Csak éppen az a helyzet, hogyha úgy van 2-2,5 millió az ördög tudja hány darab szavazót, hogy a másik 5 millió beleértve azokat is, akik tesznek magasra az egészen és el sem ennek szavazni. Egész egyszerűen gyűlöl téged, mármint a hatalmat, a kormányt, mindegy hogy nevezi, Ú, így nem lehet kormányozni. És erre az, az általában ismert ember mit mondott? Széttállta a karját, hogy nem tud mit tenni a kampány, az ilyen. Jó, Ö, csak az a helyzet, ez nem csak kampányban van, is rányúják az, az életünkre a biegét. Igen, csak van egy, tehát hogyha most a hatalom oldalára helyezkedsz egy pillanatra, akkor az a helyzet, Hogyha mindenki más, aki a két és fél millió kívül itt van felnőtt nagykorú szavazópolgárként az országban, szívéből gyűlöl téged, mint hatalmat, akkor az van, hogy minden egyes törvényt egyéb jogszabályt, minden egyes bírósági hatósági rendelkezés rögtön meg fognak kérdőjelezni. Rögtön azt mondják, hogy ez azért született így, mert biztos egy és fideszes, nem biztos az Orbán Viktor, így akarta. Ez egy tragédia. Mert erre mondom, így egy országból sikeressem. A, a, a, a, a, a én nem mondtam, hogy te gyűlölt. is és, és azt mondja, hogyha karácsony, Geri majd tudom is, egy nyer, és akkor figyelj, majd... Ne, ne is mond, ne is mond. Jó, szóval csak, csak figyelj. De most ne a... Figyelj, mit vegyek komolyan, és mit ne vegyek komolyan. Igaz. Tessék meg, mondd a napukám. Én nem tudom, hogy mit vegyek komolyan, mit ne. Most itt leakadtál a gyűlölet kifejezésen. Nem, már tovább Azt próbáltam, azt próbáltam jelezni, hogy ahhoz, hogy egy ország kormányozható, vezethető, fejleszthető legyen, szükség van arra, hogy függetlenül, attól, hogy ki kormánypárti kijelenzéki, ki egyik sem, legyenek bizonyos közös alapok, amikben megegyezés Igen. van. És ez hiányzik, illetve ez Támolták, Jó, de én vagyok most Orbán támolját, Viktor, támolját, Viktor támolját, velem beszélget, és azt nem mondom, nem. mondom, hogy bandikám, figyelj, működik Ezt az országműködik, hát le vagy szar. Hát kérdés az, hogy mit értünk működés alatt, mert addig, amíg te a működés alatt azt érted, hogy bezsákozz két és fél millió szavazót, és mondjuk 110-120-130 mandátumot, ez egyféle megközelítés, az, hogy egyébként ö, emberek itt maradnak, akik tehetségesek, vagy ha elismernek, de vissza akarnak jönni. Az, hogy az emberek nem azon vannak, hogy hogyan játszanak ki jogszabályokat, hatósági, bírósági rendelkezéseket. Az, hogy az emberek mernek kockáztatni, belevágni valami újba tehát beruházni maguk ebben az országban, hogyha van tehetségük, ez pedig egy másik metszete annak, hogy egy ország mennyire működőképes. Igen, csak hát ezek a meccetek hiába fedik egymást, vagy nem fedik egymást, ezek gyakorlatilag kioltják egymást, mert másról beszél, ő is másról beszélsz uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hát ő csak ugyanazt a magyar beszéltitek, és mégsem. Hát és mégsem. Jó, de amíg azt mondja, hogy nálam van a korona, meg nálam van a jogar, majd ha nálad lesz, akkor, akkor pampogja le, nem tudsz mit mondani. Az, amiről te beszélsz, az untig eleged, hogy nála legyen a korona, és nálam legyen Erre jaj. fogalmaztam úgy 10 perccel ezelőtt, hogy ennek azért meg lesz a bőtje, Oké, okay, a probléma. Van, azt mondja, hogy az kivárom. Jó, oké, okay, de ennek az egész ország látja a generációkon keresztül. Ő meg azt mondja, hogy ezt rosszul látod. Hát ebben van egy vita köztünk. Hát hát most az a kérdés, hogy te hogy játsz benni. Ja. ja. Jövő héten nem, viszont most meg kell, hogy beszéljük ebben a másodpercben, hogy Ebben akkor, a másodpercben. Hát igen, mert hogy 7 van. Igen. Hogy igen. Ked. Utána meg. Ked az a kérdés, hogy 8-30 legyen, vagy legyen 7-10. Döntsd el. Te döntsd el. Legyen 7-10. Legyen 7-10, beírtam. Köszönöm, szépen. Oké. Okay. Szia. Köszöntöm. Siffer András hallották. Én már a múlt héten is azt mondtam, hogy elítődtem, ez ügyben nem történt változás. Olva, Nehéz is lett volna. Gyöntem. Olvastam az Indexen, ahogy elköszöntek tőletek. Volt valami blog. Nem tudom. Ugye, ami pénteken beszélgettünk, az egy röpke beszélgetés volt. Most az, hogy nektek lesz-e országgyűlési képviselőtök együtt, vagy sem, az mennyiben kardinális kérdés? Most nem, most e, a létezés szempontjából, nem az, hogy kell, hogy legyen. Tehát, mennyiben olyan, mint a széleszáj orszarvú, amelyben, ha a férfi kidől, akkor hiába van még két nő, további egyedek nem lesznek. Nyilván egy politikai párt, ez politikai párt, akkor politikai párt, hogyha parlamenti választásokon érdemi mennyiségű szavazatot tud szerezni. Azután is lehet létezni, és nem kell feltétlenül kamupártnak lenni, de nyilván alapvetően pontos, és azt hiszem nem ön cél, de ebben nem magyarázkodnék már. Jó, anyagilag például mennyiben számít? Mi számít? Az én személy és anyagi helyzetemben... Nem, nem, most a, a, pár, a pártról a párt számára evidens módon, bár a parlamenten kívüli pártok is kapnak állami támogatást a támogatási százalékuk arányában. Ugye mi egy szélesebb szövetségben voltunk benne 2014-ben, 5 nál valamivel kisebb arányhoz hasonló mennyiségű állami támogatást kapunk egy nagyon bonyolult, de teljesen átlátható többpárti megállapodás alapján. Amit a bónusz vagy a többlet az a frakció működési támogatása, ami majdnem hogy megduplázza a párt számára rendelkezésre álló forrásokat. Ugye nekünk ebben a ciklusban nem volt frakciónk, vagy a DK-nak sem. Uh, itt ezek a nagyságrendek vannak, de azért ez nem, tényleg nem csak a pénzről szól, hanem mi hisszük, hogy már sokat keresztet vettettek ránk, de a egyéni előttjénk sokkal erősebbek annál a tőlünk teljesen független kutatások alapján is, hogy egyáltalán ne lenne esély jo, az 5%-ra. Most értem, most ezt nem a kincstári dumát várom, hanem azt kérdezem tőled, hogy egy pártnak, mint a tiédnek a feltartási összegét megteremteni a 2018-as választások eredményének a függvényében az egy, az egy sors kérdése vagy sem? Hát szó, az eredmény szempontjából sors kérdés. Önmagában a létezéshez nem, nem, még nem ha, is volt. Ezt... Én a létezésed beszélek. Igen, a létezéshez is. Azzal együtt, hogy egy 4%-os eredményél is jár tisztességes támogatás, csak az nem ugyanaz. Születhet olyan eredmény, amely önmagában a, a gazdasági helyzetből fakadóan elgondolkodtatja a bennelevőket a folytatás illetően? Hát a bennelevők döntsenek majd erről beleértve engem is. Én most arra készülök, hogy ezt egyéni képviselőnk is tisztességekkel folytatni a politizálást, de nyilván született olyan, igen. Azt kérdezem tőled, nem vagyok az állam minden nagyjából egy olyan pártnak, mint a tiéd, a fenntartás az nagyságrendileg mennyi? Nagyságrendileg? 220 millió forint egyébként. Hm. amelynek mondjuk mi egy olyan 25%-át, 20 20%-át. Jó, rendben van, tehát, hogyha a netár véletel azt, azt a be. rádió kútán a civil rádióra vonatkoztat, nem akarsz itt most hallgatói adakozásból, nem próbálnám össze. Tehát az egy olyan összeg, amit túlmeny túl, túl, túl azon, amit egyébként így ebben a formában egyébként az ember finanszírozni tudna. Azért az nem kell. Így van, ebben nyilván van finanszírozott hitel, nekünk most fut ki egy OTP hitelünk, amelyet piaci alapunk vettünk fel, és felkészülésre fordítottunk. És nekünk azért olyan éves szinten 20-30 millió forint az, amit fundraisingből, tehát átlátható magántámogatóktól... Mikor a részü? Hát 20-30 millió hmm. forint. Hát hmm. Most hmm. 10, nem, nem, ért értettem. 10, 10 y, y százalék. Érdemi különbség, hogyha van egyetlen országgyűlési képviselő? Tehát egy országgyűlési képviselő múlik valami? Elnézős, hogy nekem ezt tudnom kéne, de nem tudom az önmagában megváltoztatja igen. az egészet? Természetesen, mert a, a, a politika még egy illiberális Magyarországon is a parlamentben történik, és azt teremt. De ez ennyiben számít? Financiálisan is számít, mert az egy szintet ugrik a pénz. Jó, azt tőled, tőled, de... hogy most 2018. március 26-án hétfőn min múlik Szabó Szilárd Hát a szilárd és semmi, a Szabó Szabolcsé. sem Szabó Szabolcsé, elnézést, rosszot mondtam, elnézést ki. Semmi, semmi van. A, igen, nem, a német szilárd. A német szilárd mivel, nem nem, nem tudom miért, bár kavarodik bennem minden. Örülök, hogyha a te neveded, vagy a sajátomat ki tudom mondani, igen? Igen, parancsolj Géza. Igen, igen, uh, tökéletes, de nem fogok, most izé, nem lesz. Vicceltem. De nem, csak azért mondom, hogy akkor bimbulik az ő sorsa. Hát leginkább a magyar nép Csepelen és Soroksáron élő szeletén, és legalább annyira azon, hogy hiszük abban, hogy megoldjuk a Ez egy a nagyon logikát. jó válasz volt, ez egy egészen kiváló válasz volt, hiszen én pártlogikából kérdeztem, te pedig nem pártlogikából válaszoltál, és ebben bennem. De az én most az már készültem a pártlogikára is, tehát a második válasz az meg azért az alap. Abban, hogy... abban nem lesz elmozdulás, mert olvastam a momentumot, Na, de nem de tudom, hogy de ha lett. ha hadd mondjak én valamit, azért de azt tényleg őszintén gondolom, hogyha van egy ember, aki 30 valahány évesen feladta az egyetemi adjunktusi katedráját, ahol tisztességesen dolgozott geográfusként Szabó Szabolcs belépett a szolidaritás mozgalomba a semmiből megszervezett egy tisztességes aktivista csapatot, amely sem nem volt nagyobb, sem nem volt kisebb, mint akár az MSZP-nek, akár más pártoknak Csepelen 2014-ben, velünk dolgozott az együttel, egy összefogásban megnyerte Csepelsorokság választókerületet nem is kicsi különbséggel, úgyhogy hogy egyébként, ugyanazon a településen, mondjuk a dékás polgármester a DK hibájából, de ugyanazon az őszön 2014-ben letérdelt, hát mert nem sikerült megnyerni azt a választást az önkormányzat. És a Szabolcs az ma is olyan ember, mint négy és fél éve volt, ugyanúgy a hével jár dolgozni, ugyanúgy lehet vele beszélni, nem elsuhanó autók és Volkswagen transporterek besötített üvege mögül nézi, csepelt és sorokság. az a helyzet, hogy engem az a helyzet, ami ott kialakult, azért zavar, mert Szabó Szabolcs nem derült ki, hogy van belízi offshore számlája, nem derült ki, hogy ne járna be a parlamentbe, sőt bejárt, végezte oktatási bizottsági tagként a munkáját, közben meg Csepelen közösséget szervezett, nem is kizárólag a legszűkebb baloldali liberális világ számára. És én szerintem egy újítást ez az ember, a barátom, Szaboszabocs, mindenképpen megérdemel. Én azt gondolom, hogy az, az ő sorsa... Azon, hogy a Magyar szocialista Párt és Karácsony Gergely ehhez a kérdéshez hogy áll. Mindjárt velük veletem... az, hogy Karácsony Gergely és a Magyar szocialista Párt ehhez hogy a viszonyú? Hát, hogy mit gondolnak -e az érdeküknek? Kizárólag ezen. Kizárólag ezen. Ugye a hétvégén annyi történt, hogy Momentum helyben élő jelöltje azt mondta, hogy ő szavó szabolcsot támogatja ebben. Kizárólag pártpolitikusi Megállapodásokon múlik az, és alapvetően is megállapodás. Tételezünk fel, hogy valaki betelefonál, aki annyira se ért az egészhez, mint én, pedig most én se nagyon értek hozzá semmit se. Az mit ért ebből az egészből? Mit kéne annak felfognia? Hát én, én pontosan értem ezt a helyzetet, amit az az ember érezne, aki betelefonálna neked ilyen isbe merén. A 16. keletről szóra lapoztam, szombaton, pénteken, sárbogárdon, Az a helyzet, hogy az embereknek elegük van abból, hogy megy ez a már most majdnem csúnyát mondtam. Micsoda? És egészen egyszerűen egy jelöltet várnak el. Jobbik nélkül akkor jobbik nélkül, de, de próbálják meg. Azt is már meg nekem, hogy tételezzük igen. fel, hogy ez az ember megérti ezt a szituációt, és Szabol Szabolcsot fogja választani. De akkor igen. ugye bünteti ezt a Bangonét. Jól mondom, Bangoné nevét? Borbé Jüldikot. Igen, Jüldikot. Ha ez az ember hát, bár pinatra, bünteti igen. ott helyben, csepelen ezt a nőt, és által az MSZP-t, akkor nekem, vagy bárki másnak, aki egyébként Csepelt is látja, amikor a saját körzetében szavaz, miért ne akarná büntetni az MSZP-t? Az hát, MSZP-t elnézést. Az MSZP szűklátókörűsége nem korlátozódhat Cseperre most az MSZP, vagy szűklátókörű, vagy nem szűklátókörű. Ha szűklátókörű, akkor rosszul dönt Csepellel kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan rosszul dönt az egészsel kapcsolatban. Vagy meghúzható egy vonal, ahol egyébként a hülyeség nem terjed tovább? Nem mondasz, hogy nem érted, ilyen amíg... kötele... értem. Uh, nem akad ilyen kötele... Nem fogadatlan prokátora lenni normális mszp politikusoknak, mert azért van egy jó csomó ebben, és én mindig el szoktam mondani, de értem, én csak arra mondom, hogy, hogy attól még tudnak helyen normálisan viselkedni, vagy Szegedent. De hát, nem ezt kérdeztem. Mentem. Azt kérdeztem, hogy a választó hogyan viszonyuljon az MSZP-hez. A választó az értékei annak részeként szerintem nem lehet ugyanazzal a szánkal a Magyarország megújulásáról beszélni, és közben szabószabócsodálni. Igen, nem beszélünk, azért most kiderült, azt is lemondhatod volna, hogy amit mondok, az több helyes, de azt egyébként abnormális és hülye. Tehát egy elvi feltételezés mondván, hogy amit Csepelen csinál az MSZP, azt egyébként Szombathely nem kell átélni. Ez is mondhatom. Én akartam mondani, de mert ott is vannak, én azt értem, amit mondok. Én szerintem abban igazad van, hogy ha egy politikai szervezet, úgy mondjam, felelősen politizálnak, hogy talán ezt a kérdést rendben rakna, és nem lenne ebben a felesleges mondatok. Azt áruld nekem, hogy e tekintetben ebben az egész izében, ami itt most zajlik, mi van a karácsonynak, mert látható módon a karácsony próbál, szóval van egy csónakban, amiben hol itt húz holott húz, hol a kormányos, és az ember nem nagyon látja, hogy egyébként ezt én jól érzékelem -e. Mert azon kívül, hogy most már egy koalíciós kormányt is felállít, miközben volt már egy, egy, egy civilekből felállított kormány, tehát lehet, hogy Magyarországnak az ellenzék győzelme esetén több kormánya is lesz, ilyen még nem volt, azt is lehet érzékelni, hogy próbál valamit megjeleníteni saját magából, de hogy ezt mennyire hagyja az MSP, az nem mindig e, ugyanaz, és ebben a vergődésében, vagy nem vergődésében, mert látom, hogy az egészet rosszul látom. Én azt se tudom adott esetben, hogy mi zajlik. Mert egy is ugyanazon dolognak van legalább két olvasahatta, ha nem három. Tudom, mennék vissza, amit múlt hétem kérdeztél, hogy én még mindig róla hiszem, el leginkább, hogy valóban egy működést akar ebben az ügyben. Talán volt a múlt héti beszélgetésnek fontos ilyen... összefüggésben van ezzel a mondattal. É, így, tudom, azért mondom. Uh... Tehát én egyrészt ezt gondolom, másrészt egyszerre van minden joga arra, hogy bármit csináljon, és egyszerre van vagy egyszerre nincs semmi joga, hogy bármit csináljon. Ez ilyen politikus szofizmának tűnik. Ugye az a helyzet, hogy az MSZP alapszabály és szerint a Magyar Párt testületei hivatottak dönten ezekről a kérdésekről, szövetségről, jelöltekről, egyebekről. nopplán ugye, ugye, hogyha valaki jogerősen egyéni országgyűlési képviselőjelölt lett, akkor ha ő maga nem akar lemondani a jelöltségről, akkor könyöröghet neki a párt, kizárhatja a párt, térden előtte, akkor se kell lemondania, mert az az ő személyes döntése. Egy pártelnök nem tud egy egyéni képviselőjelöltet e, lerúgni a székéről, akármilyen papír Ír Magyarul... Tudnom kéne, de nem tudom. Bangolni, ha nem nyer ott, akkor egyébként listán nincs rajta, tehát nem fog bejutni? Emlékező, hogy Bangóni a 13. vagy a 14. az MSZP párbeszéd szövetség egy országgyűlési listáján, hogyha a Magyar Szosszú a jelenlegi támogatássági szintjén terem listás mandátumot, és mondjuk ami Ágnes vagy Hiller listán megnyeri az egyéni mandátumát, akkor egész biztosan falla, hogy van. Magyarul, jó, hát... Akkor én rosszul kérdezem, hogy akkor egyébként lehetne ilyen nagyvonalú, vagy az, az ebben a 13. helyen nem a saját nagyvonalúságát gyakorolja, hanem a párttől kell megkérdezni, hogy lehetek-e nagyvonalú? Azt hiszem, hogy az már róla is szól. Elhitte magáról, hogy ő ugyanúgy meg tudja nyerni. Ugye a kutatások szerint bangomi a közvetlen támogatottsága az NSZP és az ő támogató pártok miatt erősebb, mint Szabó Szabolcsé, de a Közös Ország Mozgalom kutatása szerint a nem MSZP és nem baloldali választói körből Szabó Szabócs sokkal több szavazatot tud integrálni. Ez a kérdés sajnos arról szól, hogy egók és emberi harcok rátsavarodtak erre, miközben Szabó, -szabó csak Ugyan. meg szeretné újítani a mandátumot. A Juhásznak mennyire volt? A Juhásznak mennyire, mint pártelnöknek? Mennyire egyéni tragédiája az? Tudom tőle, kéne kérdezni, de én most vele nem fogom fölhívni. Ez hibám, de nem az, ami, amit egyébként elvállalt. Mennyire kudarc, hiszen ő ezek után nem lesz valószínűleg a parlament tagja. Hát szerintem lesz a parlament tagja, mert senki nem mondja meg, hogy ma az együttnek van-e az 5%-ra, vagy nem azért, mert minket 3%-ra mérnek az intézetek, és ebből mindenki azt a következtetést mondja, hogy 0%-esség van bejutni a parlamentben. Bízzuk ezt a választóra. Nagyon sokakban pozitív visszhangot váltott ki azt, hogy Juhász Péter kilépve ebből a... a ördöglakadból, vagy abból a nagyon bonyolult helyzetből, amely kialakult a belvárosban, ő azt mondta, hogy aki a, őt a parlamentben akarja látni a szavazon az együttről, az együttnek Budapesten, 8-9-15 okat tudtak az egyéni jelöltjei, ne, ne mondjunk még le, hogy az 5 százalék listán összeszedhető, már csak azért sem beszéltem a kutatások. Fölülbecsülik a Fideszt, alulbecsülik az MSZP-t, alulbecsülik a DK-t, alulbecsülik az LNP-t. Szerintem sajnos a Jobbikot is alulbecsülik, és igen, a kispártokat is, Momentumot meg az Együttet is. Ebben még rengeteg tartalék van, nem fog elveszni az a szavazat, mert Egyéni mondatokat okay, kéne nem nem leginkább, de egyet akarok mondani, mert az emberi részt, kérdezte, csak én ezt kötelesség szeretném igen, elmondani, mert olyan igen, emberek igen. interpretálják a kutatásokat, akik nem teszik mellé azokat a mondatokat, amelyeket a tisztességes közönkutatók mellé tesznek, akár zárveszti akár Hanendre, hogy van esély ebben, mert minden konfidencia intervallumon belül van, és tudom, hogy ez fárasztó, de a becsületem megkívánja, hogy ezt elmondjam, mert sokkal több munkám van. Benne. Másrészt a Juhász Péternek a döntése nyilván a Péter. Péter szerintem helyesen gondolja, hogy ha ő nincs, akkor Marogán Antal az egyéni osztálygyűlési képviselőjelölt a belvárosban. És erre lehet mondani, hogy Péternek mennyire ilyen vagy olyan a stílusa, de azt lehet mondani, hogy egy elnyomó, lopós kormányhatalommal szemben, amely még az állami adminisztratív szerveket is felhasználja az elnyomásban az ellenzékkel szemben. Sajnos kell ilyen eszközökkel küzdeni, ez nem stíluskérdés, hanem hatékonyságkérdés. Nem rogánantól a képviselőjelölt, hanem egy sokkal könnyebben verhető, középkategóriás fidélítaszos politikus. Ez Juhász Péter eredménye. Abba a választókörben van egy egyébként tisztességes egyéni önkormányzati képviselői munkát végző Vénaszály Márta, aki a budai Budavári kerületben párbeszédjelöltként lett önkormányzati képviselő. Ott van ugye Csárdia, aki az lmp nek talán Budapesten a legismertebb politikusa, hiszen amennyire emlékszem, polgár főpolgármester jelölt is Igen volt, volt. fővárosi közgyűlési tag is, ha jól emlékszem, Igen. meg dolgozott az 5. kerületben is, a, és hát ott van még egy fekete győrandás a Momentum mozgalomnak az elnöke, vagy Momentum pártnak az elnöke, Péter azt látta, hogy miközben korábban felajánlotta, hogy ő akár visszalép úgy, hogy mondják meg a társai, hogy ki lesz, ez akkor nem vezetett sikerre ez a dolog. A kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy miközben kapott Péter a nyakában mindenféle mocskot, belejött a magána érintő hazugságokat is, amelyeket legutoljára a múlt héten Sárosdi Lilla a MeToo kampány Magyarországi Ágának kirobbantója volt, aki cáfolt a családot mélyen ismerő tapasztalatok alapján bezárva, Ezekben a Péternek pontosan ki hibahatáron belül ugyanakkor a támogatottsága volt a Molik Istvánnal szemben, mint amekkor egyébként Feketegyőrandásnak, Vénaszzáj Mártának vagy csárdi Antalnak voltak különbségek, de azok hibahatáron belüli különbségek voltak. Ebben a helyzetben egyikőjük sem volt hajlandó engedni. A Péter azt mondta, hogy mivel az egész ország abban a rettenetes ördöglakadban forog az ellenzéki politika, hogy követelik tömegével a választók, hogy oldják már meg ezt a szaladványt a pártok, és erre képtelenek voltak akkor, azt mondja, hogy szavazzanak listán az együttre, és a többieknek döntsék el, hogy ki az a jelölt, mert ugye az Péter ebben nem fogja megakadályozni azt, hogy az ország jobb irányba menjen, mert hogy szemben sokakkal én továbbra is határozottan mondom, hogy a Fidesz viszonylag könnyen verhető lenne, ha jobbik partnere lenne, kétharmadban lenne verhető, csak úgy látszik, a pártok elbokázzák ezt a kormányváltást, és ebben az együtt senki nem mentársa. És Júász az Péter tesz, ha azt kérdezte, ettől a Péter egyébként egy kicsit szomorú, de leginkább a Péter attól szomorú, hogy a fekete Andrásson kívül senki semmilyen formában még csak kicsit ki mellett akkor, amikor lett volna a lehetősége megkérdezni, hogy mi a valóság, az ő magánéletétől függ. lesz majd valami felmérés, és akkor annak megfelelően a többi. Ez már a, is. Az már a Péter döntése után Hú, így lesz ugye, az? Hát ugye én erről csak annyit tudok, hogy a felek talán szombat este leültek, valami fesztivál volt a, Igen, ott a eleven emlékműné, vagy beszélgetős üzé, és a Péter oda is elment, és ott a többi jelölt abban állapodott meg, hogy lesz egy felmérés, Hát, ha lesz felmérés, akkor ez a felmérés valószínűleg vén a fogja kihozni előkészítése előttként, mert ugye a korábbi kutatások is ezt. Ja, hát én ezt remélem, hogy majd 9-én a pozitívabb válasz, mert ugye mindenki az Oszkári átadásnál ugye kénytelen arra, hogy, hogy az ember ott akkor nem mond beszédet. Tehát egy nagy különbség Csabi fog 8-a után beszél. Tehát más beszédet mond, ha nyer, és más beszédet mond, ha nem nyer. Nem szívesen hallgatnál akkor, hogyha nem nyer. De... Hát, János, én azt tudom mondani, akkor is beszélni, ezt, és világosan. Én nyilván lesz benne egy tanulság, hogyha véletlenül ez a dolog nem sikerül. Én azt látom, hogy nem csak liberális politikára van szükség, hanem arra a munkára, amit ilyen emberek én ezt értem, átalan... de fontos, fontos a nyolcadik, amit jelez vissza. vissza, tehát az Az, a... természetesen, oh, természetesen az ember ne az... úgy beszéljen, mint igen. a belga szövetségi kapitány a veresség után. Így van, hát, így van. én aztán. Jó, itt álljon én meg, azt kérdezem, kérdező, hogy a jövő héten, mert fogynak az időpontok, ugye hétfő az Easvét, 8 igen. óra 30 az, ami adódik, mert a Siffer 7-10 az első van hétfőn. Hát, hogy milyen napon, Hétfő? Kedden, kedden, hétfőn nincs műsor. Egyet vagy másokat? Jó. Egymásokat. Nekem most teljesen rendben van. Jó, rendben vannak. 8-30. 8, 8, 30, 8 akkor. 30, Várj Viktor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Is, szia. Kicsit mint egy pénztáros olyan vagyok. Most korábban nem éreztem maga vannak. Jó reggelt, lehet. Hát miután átvetted egy más ember bejegyzését, és te magad nem nagyon fűztél hozzá a kommentárt, ebből azt gondolom, hogy Sipos Annának, a jól mondom a nevét, bejegyzése számodra mérvadó, az nem volt túlságosan pozitív a szombati eseményeket illetően. Hát egy dolog történt, hogy valamilyen magból na, egyrészt ilyen és zsú zsúr meg ilyenek voltak, és nem nagyon tudtam reagálni, de ez a blog, ez ma készül, és ma fog az Egyesület kiadni közleményt arról, ami történt. Én, nagyon, én megdöbbentem azon, amit történt, nem tudom, hogy mennyire volt erről szó eddig. Semmerjére. Ugye az történt, Zuglóban a civil Zugló Egyesület rendezett egy képviselőjelöltek bemutatkozó fórumát és vitát. Minden képviselőjelöltet meghívtam, Zuglóban az a és eset állt elő, hogy a úgynevezett kamupártok jelöltei nem tudtak elindulni. Se a lendülettel, se az összes ilyen névtelen, meg mindenféle nev nevetséges nevű halakulat. Ezért ugye hét szervezetnek lett jelöltje, ugye a Fidesznek, jelentamás, a Jobbiknak, MSP párbeszédnek, Tócsobak jelenleg is az országgyűlöse képviselő, a Momentumnak, Szücsatilla, Munkáspárt és csak két egy jelöltje. Mindenkit tisztességgel meghívtunk. Öten el is jött. A civil zugló Egyesület nevében. Így van a Civilizing egyesület, mint a kerület legnagyobb és legismertebb civil egyesületé, ami 10%-ot kaptunk az önkormányzatban, közélettel foglalkozunk. Árnyék, vagy beszélgetek, vagy ő beszélget igen. velem, nézőpont kérdés. igen? Igen. Tehát mindenkit meg azt gondoltuk, hogy egy ilyen fórumra szükség van, a közös ország, mondhatom, itt-ott mi azt gondoltuk, hogy miért nem mutatunk Az önkormányzat odaadta a, a, a házasságkötőt, minden szép volt. Minden Aztán meggondolták egy utolsó nap, és megkaptunk egy másik képzetet. De mindegy, az szóval ilyen kisebb tevések után ez a dolog megrendezésre került. Jelen Tamás nem jött el, és a jobbikosa sem jött el. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a választok megsértése. kimentette -e magát, hogy egyszerűen csak nem ment el? Nem, nem írtak egy levelet az utolsó nap, hogy ők nem tud, nem érnek rá. Uh -huh. És köszönik szépen a meghívást, de nem érnek uh -huh. rá. Azt gondolom, hogy ha száz lakosot vár valakit, és kérdéseket akar feltenni, alkalma van bemutatkozni, akkor az egy, az egy arrogancia nem eljönni. Ha csak nem mondtam én, valami nagyon fontos családi dolog van, ami, ami halasztatlan. Hát ugye nekik ez az alkalmuk. Arról nem is beszél, hogy a fideszes jelölt ebből a szempontból kihívó. Tehát ugye ő, ő körönkívül van, tehát neki ez alkalom. Igen. Nem is nagyon az zuglóiak lévén, hogy egy éve kerül Ami ennél felháborítóbb, még felháborítóbb volt, hogy az MSZPM párbeszéd ugye úgy hívják ezt a pártot, országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje, Tócsoba eljött, mint egy 30-40 aktivistával, piros gyekiben, mint az örösségesek beültek, elfoglalták az első felét az egész teremnek, az öreg néniket hátra tűlt. De akkor szóval már nem, nem is 100-an voltak jelen, hanem csak 70-en. Hát nem, de aztán utána a, a, a többi ember, tehát az a rendes emberek, mert, hogy fogalmazzak, azok meg kiszorultak az áll, szorultak. Uh -huh. Mert amikor a, a baloldali MSP csapat kivonult, tényleg, mint a, mint a, nem is tudom milyen, mint az óvodában, akkor utána újra megtelt az egész terem. De mire való hivatkozással vonultak ki? Hogy a Tócsóba megjött, körülnézett, azt mondta, hogy nincs itt a jelen Tamás, akkor őnek itt nincs senkivel vitája és ő, ő belett itt csapva, mert hogy a jelen Tamás nincs itt, és hogy, hogy az Egyesület, azt csak őt akarta szivatni, és nagy egy kivonult. És ott fel is állt egy lakosod volt egy-két tévé, hogy az micsoda felháborított a dolog, magáért jöttünk magáért. hogy kíváncsiak, kíváncsi vagyunk arra, hogy itt tervezik a tervei, mit mitte pedig Azért, hogy maga jönnél, érjöttünk előn a legesélyesebb jelölt, hogy bemutatkozzon nekünk. Hogy képzeljük, hogy elmegy? Tehát nem is értem, kimentek, és talán még abszurd volt, hogy utána a bejáratot becsukták, és ott a bejárat elállt ez a 30 cember, oda jött egy busza, mi rajta van az ő meg a Karácsony fényképe. Mindez ugye a párbeszéd nevében tehet, miközben a másik négy jelölt ott nagyon kultúrálisan érdekelt. De beálltak az ajtóba, az minek érdekében álltak be, se kisebbbe, vagy hogy, minek? Hát igen, hogy ne. Ugye jöttek emberek, akik kicsit elkéstek a rendezvényről, azokat itt próbáltak nem beengedni. És mennyi ideig voltak ott? Hát egy húsz percet. Arra hivatkozva mentek el, hogy kampányolni mennek, de hát egész más Stefaniás előzőjét sikerült eljutniuk. A jól röhögve elmesélték egymásnak, hogy jól megy. Meg a rendezvényt. Hát ott a, van ez egy pizéria, ott keresztbe állt elemben a Stefánia Tököli sarkán. Minel magyarázod a történteket? a történteket? Hát én azt gondolom, hogy egyrészt azért valószínűleg elhangzottak volna kellemetlen kérdések. Ugye itt több olyan dolog volt, amikor a karácsongergőnek vétóznia kellett. A Liget ügyében a fideszes javaslat ment át, hogy támogatják a Liget fejlesztését. Hát lehettek volna azért itt az eltűnt egy, egy önkormányzati képviselő az elmúlt ciklusban. Az a szomorú, hogy, hogy itt ott a száz ember mondta, hogy ő eddig, bár annyira nem szívleli az MSZP-t, és nem szívleli a Tócsabát különösen, de hajlandóak lettek volna átszavazni, névén, hogy ő a legesélyesebb. Ugye ez ilyen önmagát beteljesítő jóslat, hogy van egy ilyen, én attól félek, itt az előbb hallottam a Szigetvár Viktornak a, a meg a sifarandásnak is a beszélgetést, hogy egy ilyen ezek miatt, és közben ez nem igaz. Tehát pont ott összeadta az egyik lakos, hogy a az LMP-re szavazók, a momentumra szavazók, az együttre szavazók, a civilizuglóra szavazók. Ez több mint 40-50%-a ebben együtt, akiknek már elegük van a Fideszből meg az mszp ből És ugye a Zuglóban. tulajdonképpen ez a dolog, ez, ez, ez semmivel se külön. tehát amit Zuglóban sikerült felépíteni az MSZP-nek, az pontosan a Fidesz országos működés. Ugyervedesen fel kell a... hívni Tóth és meg fogom tőle kérdezni, hogy ő az egészhez hogy a bizonyult. Um, mit miért tett? Um, a hátrálebb az mivel zajlott? A négy előtt nagyon érdekes. Egy nagyon jó lakossági fórum alakult ki, százfősterem tele volt, ahol kérdezték a különböző pártokat ugye a visszahívhatóságról. A, nagyon érdekes volt, ott valaki megjegyezte, hogy fel kell írni a dátumot és az időpontot, mert most volt először, hogy a, a párt jelöltje komolyan beszélt, Tehát ugye egy lakos, ellentétben a Fideszes meg az MSP s meg a Jobbikos jelölttel. Tehát egy is kérdés lett volna, hogy akkor mondja el a jelölt, hogy hány éve ez zuglóban, mikor volt utajára a körzeti rendelőben. Ugye a képviselőink nem tapasztalják meg azokat a kerületi problémákat, ami miatt zugló egyre inkább lakhatatlan. És uh, mivel megkérdezték volna, hogy akkor mondja el, hol él a területben. ugye együkségre a területben. Teljesen abszurd szerintem ez a szituáció. Ugye elolvasom azt, amit Sipos Anna írt, ezt megkeresem, aztán elfogok... Mm -hmm. Köszönni nagyjából, ez lesz az, amit egyébként majd a napirend utáni monológból. Hát, körülbelül igen, de nyilván számunkra ez, ez megdöbbentő, mert ugye a cznzu Egyesület 2014-ben a Tócsabát hatalomra segítette. Mi a 106 baloldali szavazatszámlálóból 25-et adtunk, újságot adtunk ki, amiért Tócsabát megdicsértük. Tehát mindig próbáltunk kvázi együttműködni vele, hát ez ismer engem. Hiszonyú sokat tettem én, meg az Egyesület, meg akkor még ellenpéseket azért, hogy papcsák Ferenc Ferencúlból eltűnjön. Ennek lett a haszonélvezője Tóth Csaba, aki most sokkal, miközben azt írják, hogy a civilekkel együttműködik a baloldal, ki akarja nyírni, és azért érdekes ez, mert amit most például a hogy ugye, Iszóta, az előző beszélgetés történik, vagyis az Iszszarandás is került a politikából. Az MFP nem csak a Fidesz ellen játszik, leginkább nem a Fidesz ellen játszik, mert itt a közöletben tökéletes gazdasági együttműködésben van a két metpart, hanem a új felépülő baloldali vagy új ellenzéki erők ellen. Tehát igenis, a Juhász Péternek ott lenne a helye a parlamentben, legalább 3-4-5 olyan karizmatikus együttes politikus van, akinek ott lenne a helye, a Momentum elnökének ott lenne a helye, tehát ele, az ő javára vissza kéne lépni. Csak hogy akkor az MSZP-nek ez a hatalmi helyzete, hogy ő a ő felsége ellenzékez megszűnne. Különben arra lett volna jó ez a választás, ha nem is a Fidesz leváltására, hogy az MSZP eltűnjön, hogy oda kerüljön, ahova való. Itt el kell, a hogy Köszönöm szépen, és aztán majd folytatjuk valahonnan innen ületeket, hát majd megjelenik az írás, amely valószínűleg ezt fogja visszatükrözni Csak jó reggelt kívánok, Fiala János lehet. Beszéltem... Schifferrel beszéltem, um, Szigetvárival, Várnai Lászlótól köszöntem el, aki egyelőre csak annyit tett közzé a Facebook oldalán. Ma elmentem a szomszédkerület jelölt fórumára, de ez sipos Annának. Tehát nem a saját magának a bejegyzése, mert akartam valamit kérdezni, az esélyes jelöltet, aki ebben minden ellenzéki szavazatára számít. A fórumra a előtt nem jött el szokás szerint, az esélyes ellenzéki, mint azt színpadiosan megkérdezte a közönséget, hogy mindenki kormánytartást akar -e és megkaphatott az igelő válasz között, hogy akkor neki az itt megjelentek. Kell nincs még vitatkozni, a felszólította a pirosba öltözött slepjét, hogy akkor hagyják itt a Dilettás redvezét, és kiviharzottak. Faképnél hagyva a 140 aktív érdeklődőt, akik éppen meg kellett volna győzni, hogy egyetlen esélyesként rá szavazzanak, de körülbelül fel sem fogja a rutinos jelölt, úr, hogy mi a hiba zuglója, őszinte részvétel, akkor már én Olá sokkal sokkal jobban jártam, legyen ez a legutolsó alkalom, amikor megelégszünk azzal, hogy füstös hátsó szobában izzadférfitelek egymásba csapnak, és ezt nevezi politikának, soha többi Fidesz, soha többi MSP. Írja! Sipos Anna. Mi volt szombaton? No hát akkor. Színem, hát, arról hát kezdik, akkor Sipos Annával. Hát a Sipos Annával én ott beszélgettem elég hosszasan. Ő egy hatodik vagy hetedik kerületi lakos, aki, aki, akit a Várna László hívott oda. Mint aktív idők, mert próbáltak ott majd a ligettel kapcsolatos kellemetlen kérdéseket nekem feltenni. De én nagyon jól elbeszélgettem ott a hölgyel, kíváncsi volt az én véleményemre. Persze, kint már az utcán, mert ott, ott, ott találkoztunk vele, akkor jött ő oda hozzám, miben volt a teremben, majd együtt velem kijött. Mert ő meg akarja tőlem kérdezni. Mondtam, hogy nyugodtan bármit kérdezhet tőlem. Én nem azért jöttem el, amit az előbb elmondott, majd azt is el fogom természetesen mondani. Szóval, azt kérdezte tőlem, hogy Valóban a Városligettel kapcsolatban mik az én elképzeléseim, és hogyha én újra bekerülök a parlamentbe, akkor kezdeményezni fogom azt, hogy vonják vissza ezt a gyalázatos törvényt. Én voltam az első, aki annak idején felszólaltam, én voltam aki benyújtottam most is javaslat tervezetet, hogy állítsák le, és a ligetet kiemelt közpark újítsák fel, tiltakoztunk természetesen az épületek ellen. Én voltam az, aki négy évvel ezelőtt egy 5000 fős megmozulást szerzett a városligetben, a városliget beépítése ellen, úgyhogy bármi pontotnak rám, de azt nem hogy nem a, a ligetnek a elhivatozésre lennék. Na, visszatér a, a, a rendezvényre. lászok László kitalálta, hogy a közös ország mozgalom példájára hogy szervez zuglóban egy képviselőjelölti vitát. Akkor is mondtam neki, hogy ez egy kicsit más a helyzet, mert a közös ország mozgalom többnyire olyan körzetekben szervezett vitát, ahol az volt a cél, hogy eldöntsék, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt. A zuglóban az egy olyan körzet, ahol én nyertem négy évvel ezelőtt, tehát itt nem az volt a cél, hogy eldöntsük, hogy ki a Fidesz kihívója, itt a Fidesz-szel kellene volna egy vitát kezdeményezni, szervezni végre, hogy a le, előtt Tamás és elmondja, hogy mik az ő elképzelései. Hétről hétre az ugló tévében kihívtam egy vitára, egyetlen egy alkalommal nem jött eddig oda, és úgy gondoltam, hogy a ez egy jó alkalom lesz, hogy végre való tudunk belevitázni. A, a múlt ab... héten volt, ott egy jobbikos képviselővel, vagy jobbikos politikus avel a Zugló TV bebanult a hírekbe. Tehát csak szeretném mondani, hogy a Zugló nem is a mi évünkön, de egyébként bebanult a nagy magyarországos politikai hírek közé. Igen? Hát igen, igen van ez a PC váltó, hogy akkor zárójegyezzük meg, ez a politikus-civil váltó, és ennek keretében hívta oda az újságíró, aki ott volt éppen az azt a jobbikos képviselőt, úgyhogy így, így keveredett ő oda. No, szóval visszatérve itt a, a jelölti vitára, a Várni nekem azt mondta, hogy neki, és szó szerint tudom idézni, a Tamás barátom azt ígérte, hogy ha én jobban lejön, ezt mondta nekem a Várni. Ha a Tamás barátja azt ígérte, hogy eljön, akkor öröm elvettem én, és mondtam, hogy ha jön, akkor mindenképpen ez egy kiváló alkalom. Ha én nem tudtam meggyőzni, hogy leüljünk egy vitára, akkor bizonyára várna, hogy a László, akinek a Tamás jó barátja, az ő kérésre el fog jönni. És ezzel a feltétellel vállalta egyébként a többi jelölt is a Jobbikos is, a LMP és Barta is, hogyha jön a a, a Tamás, na akkor akkor ők is ott lesznek, és a Igen, akkor ezt értem... a és a, a Jobbikos képviselőjelölt nem ment el. E, így van, hát ugye itt pancser volt a szervezés, és hát ez a hogy az megfelelő módon történt. Hát Megszervezt egy olyan terembe, ahol már három héttel ezelőtt leszerződtek arra, hogy a héten villamosrendszer javítása, felújítása, lehetősége fűtés, se világítás, nem lesz ázaságkötő teremben. Ezt most próbáljuk beállítani, hogy miatt tették ezt, de hát három héttel ezelőtt még, még a fejébe se volt az ötlet se, hogy szervezitek, ez nem igaz, ez is hazugság. Jó, de ha már itt tartunk, akkor ez hogyan jött létre, mert ugye azt lehet tudni, hogy az önkormányzat annyiban támogatta az eseményt, amelyben biztosított termet, de Ogyan. az önkormányzat azt nem tudta, hogy egy olyan teremben hívják össze az embereket, ahol nem lesz áram. Hát ugye más az önkormányzat, még más a, a, a gazdasági része, aki, aki működteti. A, a, a polgármester meg nem kell tudni. Nem, azt az én sem feltételezném. Nem, nem mit, a fel. Ő a polgármester. De hogyan jött létre ez az utolsó utáni pillanat? Tehát egyáltalán ez a ez, a malőr, ez Hogyan, hogyan jöhetett ez egyáltalán létre? Hát tájékoztatták természetesen a várnait, hogy gond van, mert arra napra... Miután kiderült, hogy üzemeltetővel elkezdtek egyeztetni arra a napra, akkor derült ki, hogy hát hoppá, és Jó, ez hárat, itt már nem a felelőssége, vagy annak, aki egyébként Hát nézd, én szervezek valamit, akkor lenni körültekintőben járhatok. Az nem kellett volna, tük, volna azt tudnia, hogy ott áramot fognak szerelni? Hát, fél, hogyha elmegy oda, személyesen megkérdez, hogy akkor minden rendben van. Ugye ez a házasságkötőterem, ez arról szól, hogy házasságkötő, ott hétvégeken esküvők szoktak lenni, egyéb rendezvények szoktak lenni. Azért feltűnhetett volna, hogy éppen azon a hétvégén semmi nincsen valamiért, ez meg kell volna kérdezni, meg kell volna róla kérdezni. Ezért ez határeset, mert ismerjük egymást, fordítva fordulat én nem vagyok abban biztos, hogy ön elment volna házasság kötőterembe, és akkor nagy udvarias voltam. Hát, de hát csak azért is, hogy hogy rendezem be, jó, milyen re rendezvény. Okay. Tehát azért, azért ha valahol egy rendezvényt tartok, akkor oda elmegyek, megnézem, hogy mik az adottság, hogy tudom berendezni, hogy tudok oda leütetni pár embert, egyáltalán mi fog történni vele. Jó, és akkor hova Na, kellett átmenniük? De teljesen korai volt az önkormányzat, mert mondta, hogy miután kiderült, hogy itt nem felajánlották a nemzetiségek házat, amit tavaly adott át az önkormányzat egy felújított épület, egy kisebb befogadó képességű teremmel le tud ülni szerintem az a tököli úton van, hát az egyik a tököli uttak a Róna kereszteződésén. Az a kérdés, másik. hogy ott egyébként kollektívan átsétáltak, vagy eleve úttalálkoztak? Nem, hát előre tájékoztattak jó, erről okay, mindenki, jó, jó. tehát az, nem, nem azt kell kezdeni, hogy több hát ezer ember kellett... Elment és tapasztalta azt, hogy ezen az új helyszínen se jobbik se fitesz. Nos, hát el, nem csak egyedül mentem, így várni a László megkért, hogyha természetesen vigyük azokat a szimpatizánsainkat, érdeklődőinket. Én elvittem egy ilyen 30-40 embert magammal, erre kért, hogy legyen, legyen ott azért közönség is. Ebből az 50-60 fős teremben beültünk, hát alig maradt már utána hely, amikor nőle beültünk. De rajtunk kívül 34 négyen lézenknek ott, amikor odaértünk egyébként egy negyed órával a a kezdés előtt. És akkor megérkeztünk, és valóban, hát én mondtam, az első utána jöttek a, a többi jelöltek, és kérdeztem a várnáját, hogy akkor hol van a jelen Tamás, és meg hát láttam, hogy nincs ott a se, hol vannak. És mondta, hogy hát nem, úgy, úgy tűnik, hogy nem jönnek. Hát mondtam, hogy ha ja, úgy tűnik, hogy nem jönnek, akkor ha nekem sincs itt helyem mert én azért jöttem ide, hogy a Fideszes vitázzunk, vita, vita, vita, vitaszunk, vitatkozzunk, nem azért, hogy vele merhetem, meg semmi értelme nincsen. És ezt elmondtam ott egyébként a, a, a ott jelenlevő embereknek is, hogy itt nekem nem önökkel van vitám a, a jelenlevő képviselőtök, hogy ha mindannyian kormányban váltást akarunk, akkor nekünk itt nincs vitánk ebben a teremben, hát nem egymással kell vitatkoznunk. Tehát Te én, én úgy gondolta képviselőt. volna, hogy ha ebben az összetételben maradnak ott, akkor inkább rosszat tesz e, elsősorban saját magának, e, mintha egyébként elmenne? Miután azért megérkeztek a, megérkezett a másik 10-15 ember, akit a várni az a szervezet, akkor láttuk, hogy mi a cél. Tehát a 6. 7. kereszi provokátorok jöttek oda, akik már akkor, amikor bejöttek, mondták a magukért. Tehát tudtuk, hogy körülbelül mi volt, mi, mi volt ezzel az egész rendezvényen a cél. Én úgy éreztem, hogy egy ilyen egy pancsi egyetás módon megszerzett rendezvény, ahogy, ahogy csak arról szólt, hogy hogyan lehet majd minket provokálni, hívni kérdésekkel, hogy ki latik itt, meg ki nem latik itt, meg most akkor ez egyébként egészen más akusztikával rendelkezett volna, vagy egyáltalán nem tudott volna így bekövetkezni ha mindenki elmegy? Hát, de hogy ne teljesen más a helyzet? Hogy ne? Hogy ne? Hát akkor vége találkoznak az emberek a fideszes előtte. A fideses előtte az utcán az emberek még nem találkoztak. Jó, én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy akkor ezek az emberek, akik így ott hangadónak tűntek, ha mindenki jön, akkor az ő reprezentativitásuk nem tudott volna akkorra lenniük, vagy reprezentációjuk a kérdésekben, mint ahogy egyébként feltételezte, hogy ez bekövetkezik ebben a redukált társaságban. Így így van, hát látszott egyértelmű, hogy ez, ez miről szól. Uh, lehet, hogy a várni most ismét szívességét tett a Fidesznek, vagy az LMP-nek, éppen nem tudom kinek, de, de ennek így értelme nem volt. Uh, egyébként még a hozzátartozik, hogy délelőtt kint a bosnyák kitelepülésen ott ültünk együtt, vagy ott voltunk kint együtt az lmp el, aki elmondta, hogy ha este nincs ott a, a Fideszes és a Jobbikos, ő sem fog ezen a vitán részt venni. Most neki persze, hogy kellemetlen volt, mert azt is tudjuk, hogy a az ő ajánlásainak részét szintén a Fidesz segítette, biztosította, hogy ő jelölté váljon, tehát neki, neki ez szintén így, így nem igazán volt egy, egy jó szituáció. Na ennek ellenőrő ő azt látta, hogy ott, ott van 60 ember a teremben, akkor mondta, hogy hát itt már ennyi ember van, akkor ő itt marad. Az, hogy neki besegített a Fidesz, az honnan tudjuk? Ő maga mondta el. Azt kérdezem öntől, hogy a jövő héten hétfőn nem vagyunk, mert ünnep van. A szigetvári vagy 8.30-kor 9 óra az már a háttérbeszélgetések, mint korábban a hajós volt, vagy bár mondjuk Ugiatilára ezt nem mondanám. Tehát az a kérdés, hogy 9 óra legyen kedden, vagy legyen inkább 7.30, vagy nem, legyen inkább 8 óra szerdán. Igen, jó a 2009-szóra is. Jó, rendben van kilenc. Akkor befejeztük, hát erről már nem akkor tudod, hogy mi volt? Tessék. Az akkor ezt, ezt befejeztük, ezt a történetet? Hát, ezttől... hát ugye kérdezt, hogy mi történt, mondtam, hogy fölálltam, akkor, amikor ezt elmondtam, fölálltam. És nem, nem, azt a meg... részét nem a, a, annyiban feltétlenül folytatódni, hogy a vádai elmondása szerint utána elállták az ajtót. No, akkor elmondom ezt, hogy történt. Tehát fölálld velem együtt az 30-40 ember, aki oda mentem, a teremben maradt egy ilyen 8-10 ember, vagy 15 maximál, több, több helyen is volt. Ez volt a civil zúló néhány tagja, meg a provokátorok. Kimentünk, és velünk együtt ugye kijöttek néhányan, akik azért, azért azt a feladatot kapták, hogy engem provokáljanak, és az után ott feltették a kérdéseiket. Nem az ajtót álltuk el, hanem ott beszélgettem velük egy ilyen negyed órát körülbelül, azzal a három-négy emberrel, aki kijött velünk, és meg volt, aki közbeérkezett. Hát ugye olyan már nem nagyon volt, kettő volt, aki közbe érkezett, aki be akart menni, és látták, hogy ott kint beszélgetünk, és csatlakoztak a beszélgetéshez. És velük beszélgettem, ott egy negyed óra úsztáltat még az utcán, kijött a várni, és ezt látta. Úgyhogy ha bármi más állít, akkor hazudik. Senki nem állt a bejáratot. Mindenki bemeltett a kiakartát, nem akadt senki benne inkább kijöttek onnan az emberek, mint sem, bementek volna. És ezekkel az emberekkel beszélgettünk ott kint, és ezért tudom, hogy provokálni jöttek oda, mert ott kint elmondták azokat a kérdéseket, amiket ott bent feltettek volna. Csak egy hatodik, hetedik kerületből odaérkezett polgár, aki igazából nem zuglóhoz kapcsolódó kérdése volt. Ebben, ebben nem vitatkozom önnel, én nem voltam végül, is ott. Azt kérdezem öntől, így utólag különös tekintettel a vegyes visszhangra ön, ahogy hallom a hangjából, úgy, úgy gondolja, hogy jól döntött, a amikor eljött. Hát néze, én nagyon sok fórumra járok a kerületben. lakossági a fórumra, és a sok társasági megkívásokra bárhova, ahova meghívnak általában, azért nem ilyen részétel szokott lenni, ahol mondjuk 10-15 ember van, és erre azt mondja várni, hogy rengeteg érdek, ez nem rengeteg érdekű, ez az ő pancsás szervezése. hogy akar szervezni egy rendes lakossági konzultát, bármikor szívesen elmegyek, bárkinek a rendelkezésére állok. Ez, ez, ez a jelölti vissza, amit ő összehozott, hogyha minden jelölt csak hozott volna magával öt embert, akkor megtelik a terem. Mi, mi egyedül mi voltunk ott, és utána még azt, úgy minősítették azt a társaságot, hogy a mentem, az és meg a nem tudom ki, ők nem, ők rendes, aktivisták, akik éppen a kampányből jöttek, akkor jártuk egyébként a kerületet. Van egy kampánybuszunk, mentünk jó, a hát az kerületet. Jó, nekem volt módon megismerkedni. Ez a kampánybusz, ez egyébként közös ismerősünk Ezt így, jó, jó Közös ismerősünk okay. egy oldtimer okay. régi okay. busz felajánlott erre okay. a célra. Nagyon reddés nagyon kedves volt, és ezzel, ezzel közlekedni nem, nem akarom kavarni hogy most más témával, úgyhogy akkor én ennek örvén elköszönök, és akkor ezen a bizonyos kedden, 9 órakor hívom harmadik henni már. Köszönöm szépen. Én Így köszönöm le. szépen. Viszont, köszönöm hallásra. viszont hallásra. Önök hallották. Mm. Kerek 7 perc maradt, ez a 7 perc az arra használtatik, amire akarják. Ha akarnak, telefonálnak, ha akarnak, zene szól. 061489099993671161 Ugye hát a harmadik, a kedv az betelt. De nézzük a holnapot. Holnap Elsimon László, Mesterházi Attila, Duronelli Péter, tehát a holnapi műsor is volszer 9 óráig tart. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a mai nélkül már csak hét műsor lesz a választás előtt, és összesen 12. A, mert ugye ez a sorozat megy tovább a nyolcadikai hét után is. Ne felejtsük, hogy holnap azaz 27-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, Bakács Filipov önök és feltelten én. Figyelek, ha van mire. I hear stories from the chamber Christ was born into a manger Like some ragged stranger died upon the cross and night I say He seems so fitting in his way He was accomplished by trade Or at least that's what I'm told Good hands, head of evil, all across his brother's face. It did nothing to challenge us In heaven, his throne is made of gold. The ark of the system, it's thrown, it's thrown from which I've told, history doesn't fall down here. It's made of a wood and wire. And in my body, there's not fire. And God is never gone To the mercy seat I climb My head is shaved, my head is white Like a moth that tries to enter the bright eye So I go gonna out of life Just to hide in death a while But anyway, I never mind The killing is coming from my... Where's the wedding band that's cured Tis the longsuffering shackle 0 6 9 és 0636. számokat mondok 0 6 és 4 Hát most elbizonyítottam 1, -1 amikor az ember fáradt, akkor mindent elfelejt. A telefonszámát talán a nevét nem. Többet nem ajánlom a telefonszámot, elmondom az e-mail címet döröpontfialajanos kukat gmail.com, amíg még érdemes, addig bekapcsolom önöket. Ha nem, hát nem mondaná voloncs a seregben, vagy mondta volt. Még 220 van hátra ebből a Mercy Street-ből. We're